Välkommen till första avsnittet av Korvkarl. Det här är liksom istället för min kal in show Jag borde väl eh, någonstans ha insett att det inte skulle gå att ringa upp liksom sköna, intressanta människor och prata 5-6 minuter med dem. Vad tänkte jag? Eh, jag upp, har ringt upp folk nu och jag vet inte, jag sitter så jävla länge. Det finns så mycket intressant att prata om och ska om så att... Eh, det blir lite så eh, Jag hoppas att ni uppskattar det Och det kommer fler korvkarl Det lovar jag er Jag slänger ut den här direkt på internet tänk Det kommer lite tätt nu Men det kanske ibland drar jag det längre innan det kommer en ny episod Ibland drar jag det kortare tid Nu ska jag lämna över till mina gäster Som är gänget bakom Den svenska successidan Gaminggrannar.se ett jag spel jävla galningar som bor i nästan i samma lägenhet och samlar på prylar och sånt där men det, var, det är ett hyggligt gäng och det kommer ni höra. Jag ska skojar och snackar med dem lite här framöver så att lyssna och njut jag har redan direkt knappen på telefon, eller jag ska inte faker så att jag har en riktig telefon, jag använder internet och skype och nu har jag ringt upp jag, jag föreställer mig att det är ett ganska trevligt gäng, det är gänget bakom gaminggrannar.se nu ska vi se så jag är rätt Andreas, Yes vi har David ja och vi har Emily ja hey. hej Fan, vad coolt. Peace. Peace. <laughs> ni, har ju, ni har ju liksom som er, er egen catchphrase. Ah, ja, det är väl peace. det enda vi har, tror jag. <laughs> Nej, äh, vi vill lugna oss lite innan vi blir självkritiska. Äh, innan vi pratar om någonting annat, hur föddes den här catchphrasen? Var kommer den ifrån? Jag tror bara när vi körde videobloggar så blev det nog bara att jag sa peace i slutet. Det var nog David som eh, var sen ha, till det tror jag. Sen har jag väl sen man var liten med i trean så gjorde man ofta så här peace tecken <laughs> vet man sluta kort och sånt. Skitcoolt. Ja, det är skitcoolt. Och det har väl levt uh, kvar till idag. Så att jag så att du, som... Vi satt att du kollade på några gamla videofilmer när du var liten här för ett tag också din pappa hade fixat i ordning. Och ja, där <laughs> var det pistecken både här och där. Ofta så, att, <laughs> ja. så istället för det, oftast vinkar man ju med handen när man säger hej på någon. Men jag slänger alltid upp ett pistecken istället. Okej. Okay. Så att, det var blivit lite därför tror jag. Det är du och jean David. Ah, precis. <laughs> jag kommer ihåg, när vi var små Då var det jävligt inne med vi, På den tiden kallade vi det för klatch Att man klatchade, alltså man, man gav någon en high five Och det är en grej som jag försöker Före tillbaka, att eh, ta tillbaka klatchen Vi ska inte hålla på att eh, Bara ta varandra i handeln Det är jävligt skönt att klatcha ah, där liksom. är... Aha, det, det är alltså därför din eh, Hemsida heter Kan det stämma? Det här var ju jävligt onödigt sagt ja. <laughs> vi, vi går vidare och, uh, Får vi se om du blir kvar eller om jag, ut. Ja. jag skulle bara säga såhär vad fan, Man vinner en match i ett fighting -spel, Man håller fram neven lite Och så någon slår bredvid Eller man har sagt något roligt och håller upp den lite Och så någon som svarar på det där Jag tycker det är en skön grej Det är liksom ja. lagom fysisk kontakt Och det är, det är liksom actionfullt och actionfullt oh, Det är mysigt Jag tycker man ska börja high fivea eller ja. klatscha med det var det ingen som kollar på Fresh Prince i bel när de var mindre? det <skratt> är oh, <glad jag> <skratt> Kommer ni ihåg den här? <skratt> ja, de hade ju en movie. Ja, oh, de var ju riktigt cool, deras high-five om man säger så. Du, det är många, många grejer som var cool med Fresh Prince. Eh, för, oh. nu, nu vill jag så här, att ni berättar lite om hur hela den här eh, gaming-grannar grejen kom igång. Jag gick igenom ert Youtube-arkiv här i dagarna och det var så jävla, jävla, jävla... Mycket ni har gjort. Ni har hållit på länge alltså. Hur, hur kom ni igång med det här? Ja, ska du göra Andreas? Jag, jag kan väl börja så kan du fylla i så. Ja, jag fyller på. Det, det, det börjar väl med att... att ja, <laughs> hur börjar det egentligen? Från, från grunden så blev David och Emelie ihop och hon flyttade till Örebro. Och sen så kände jag mig ensam i min lilla håla i Tadern och flyttade också hit. Och då sa David så här att nu gärna, nu startar vi en spelblogg ihop. Och så hände ingenting på ett år ungefär. Och sen frågade jag David: eh, Vad önskar du i födelsedagspresent? Ja, om du får igång en hemsida till bloggen så är det, det enda jag kräver. Och då där satte du igång helt enkelt. Ja, och sen sa ju vi så här: Vad fan? Så här, jag, jag tror om vi, hittar, om vi bara startar och börjar hitta på skriva lite grejer. Jag tror folk kan vara lite intresserade av det vi håller på med. Och sen när det väl börjar så. Visade sig att vi hade rätt Och sen, videobloggarna har vi ju en anledning till varför vi gör Och det är bara för att David inte kan formulera sig så väl. text <laughs> Alla texter som, som David skriver, de får jag vara med och hjälpa till Okej, okay, nu, nu, nu, nu är du ute, jag har en spökskrivare Emily. <laughs> <laughs> Emily. Okay. Nej, Jag har så jäkla svårt att uttrycka mig i skrift alltså. är Det är så skönt att bara kan... prata jag kan tänka mig att det är lite det som är anledningen till att jag gör det här jag vet inte, jag, jag tycker det är hyfsat kul att skriva, men jag så här, när jag sätter mig vid jävla Word så känns det bara som att man är tillbaka i högstadiet oh, och man gör precis. en jävla läxa. Liksom. Jag, vill, jag vill inte skriva mer än ett MSN-meddelande eller något sånt där. så att Det är nog mer så här att Åh, det är så sekt att sitta och skriva Åh, länge Gud. på datan. Då är det bara kopplar man in en mic och så da, da, da", kör man den här tantet. <humultisationen> <i stället. här> när, jag, när jag gick i skolan och hade svenska då hade du så att man skulle skriva en berättelse du vet på en lektion och sen skulle man... jag hade två lektioner på sig. Och då gjorde jag alltid så att jag fuska och skrev hemma och sen smög med mig en lapp. In i lektionen. Så här, så liksom, jag, jag kunde inte få fram ett ord när jag satt där på själva lektionen. Och man skulle stressskriva något. Usch. Ja just det. Jag hatar det här när man ska prestera text snabbt. Liksom. Ja men vi är alla olika vänner. Du har hittat din grej. Det är bara att rulla på. Liksom. Ja jag kör på det. Och det här med, med särskrivningar. Så alltså, som folk stör sig så fruktansvärt på. Det är... man, man förstår ju vad du står ändå fastän att det är särskrivet. Åh oh, vad skönt att du säger det. Jag tycker det är... Jag håller också med dig att det är okej att man läser en text om det är liksom en jag menar säga att det är en stor text som någon har skrivit upp på i tidningen eller någonting. Då är det klart att man ska hålla ihop den mot lite standard. Men när någon har skickat en kommentar på ett, ett, ett, en, liksom en podcast eller när någon bara har skrivit en liten Twitter bara jag en fruktsallad idag det är väl liksom ingenting att bli förbannad på det är Nej. liksom en jävla stil. om du skriver, då skickar jag det till snuten för alla, alla har ju olika lätt för det där också, alltså, en del har ju verkligen svårt att, med hur det funkar med ord och sånt och det är ingenting man kan för riktigt tycker jag Nej, alltså jag tycker det känns som en larvig grej och haka upp sig jag på jag håller med det där faktiskt och jag, jag tror det att jag skulle någonstans bli deras... Om jag skulle ha haft en Twitter, då skulle jag bli deras försvarare och gå in på sådana människor och skriva du, Ingen bryr sig om vad du keker din jävla pizza någonstans. <laughs> eller, tror du jag bryr mig hur varmt det är i din lägenhet nu? Eller, tror du jag bryr mig? Jag skulle bli förbannad. Alltså, det, är, det är tillräckligt mycket redan. Var det du som var, inte hade Twitter eller? Nej, jag hatar Twitter. Vadå då? då? Men jag vet inte, jag tycker typ att eh, det känns som lite lite onödigt och ha, och ha det där, och ha öppna samtal det är lite samma sak med Facebook att antingen så skriver man väl det man vill ha ut till alla eller så samtalar man liksom så som vi gör nu fast nu jag lägger det ut på internet sen, att man liksom pratar på ett e-mail eller någonting men när, det, när man kommer in på folks Twitter så är det bara så här att Benny ja det var skitkul att Fredrik haha tack så mycket man fattar inte ens vad det står nu ska man Ah. Man ska börja gå in i det jävla spindelnätet som är så ett Benny, ett Jens liksom. det är ju komplicerat som fan och det är liksom, jag tycker folk får ingenting sagt, de pratar, det är som att eh, om någon sa, Känna, du skulle du vilja ha tillgång till Tomar Sviborgs MSN-historik? Nej, faktiskt inte sugen på det, tack Det är bra, han får leva sitt liv Men, jag men det roligaste är oftast när någon så här skriver på Twitter så här du har PN <laughs> ah. liksom, var, Varför skriver man det som ett twittring och, ja ah, du förstår vad jag menar man har ändå ah. fått pm det är liksom här det är som jag skulle skicka ett sms till dig Anders, och sen ringer och säger bara, du, kolla, jag skickar sms nu läs det <laughs> <laughs> <laughs> Ja, precis. eller, jag ringer snart eller det kan man ju <laughs> jag, <laughs> jag, det kan ju vara bra att tala om det, <laughs> <laughs> ja, det var inte lika roligt, det var bättre Ett eh, 0 till dig yes men ni kör på alltså, ni rullar på, ni går på loppmarknad ja. Ni gör liksom Ibland så gör ni fan så små sketcher Eller någonting där det är, som är Ni lever i någon fantasivärld Ni skjuter laserportaler i taket sådär. Ja, så att, eh, de, de är nästan roliga Fantasivärld ja. ja, men det är liksom så här Ibland är ni ju er själv i ert hem Och ibland så är ni liksom då, Någonting jag såg, då blev ni zombies Och någonting, då med den där portalen Liksom och sånt där ja. Ja, men det, det, det är de Det är någon som är den roligaste att göra när vi går in i lite, lite roller så att säga ja. faktiskt. Så den långhåriga killen nu i musikvideon eller? Ja, jag såg två eller ja. två peruker så i <laughs> Vad då. Vadå peruker, va? <laughs> Nej, slut så så bra filmerna redigerade är ni. I <laughs> Nya sagan sagan med din femter här nu. Det var i från Wayne's World såg du inte det? <laughs> ah, det var det ni var. <laughs> Okej. Okay. Ja, men då fick ni... Hade ni kläder så matchade det också, eller? Nej. Ni hade bara perukarna och så tog ni för givet att vi kan läsa er tankar. Ja. <laughs> <laughs> Snyggt. Men jag kan säga, mitt... Först kan jag fråga, vad är ert favoritklip? Vad är det roligaste ni har gjort? Vad är det liksom... Vilket av... av... Om, om, om folk inte har sett gaming-grannar, vilket klipp ska de glida in och kolla på? Alltså, ett som var jäkligt kul att göra faktiskt att vi gjorde en liten limbo-cosplay. Då bara vi kom på idén på lördag morgon, vi bara åkte ut i skogen med eltejp och någon flyttkartong och någon halsduk ja, typ. Vi ska göra en limbo-cosplay Cosplay, typ. Det var en svart långkalsong och det var bummer på ögonen och massa. Så att eh, den blev rolig. Den var helt spontan, vi kom på idén som sagt på lördag morgon, åkte ut i skogen och var där i säkert 4-5 timmar. Sen kom vi hem och jag klippte ordning och allting och det var klart på en och samma dag faktiskt. Åh mm. oh, jävlar... Och den var cool, för det till och med de som hade gjort spelet Vi mejlade dem och de tyckte det var skitkul Att vi hade gjort det här fick... sa de i alla fall ja. <laughs> Det var bra tillägg det Men en annan grej Vi brukar väl säga att den här Påselkakan var väl ganska rolig tyckte vi i alla fall mm. att göra. Ja den har jag sett mm, ja, precis. Eh... Den var rolig det med... var lite späck, så där fick ni i alla fall skrivet ordentligt manus och vilken vinkel kakan ska flyga in i. och, ja. In i, och så. <laughs> ja, det var mycket jobb där, videoredigering faktiskt. Men det, det, var, det var roligt. Ja, jag förstår det. Alltså, det där är ju också intressant för mig som håller på med liksom, brottet med videoredigering. Och, och liksom faktiskt se att det finns några som håller på med det på så här mitt liksom Det är inte bara de stora fiskarna som simmar i havet, utan det är faktiskt. Man kan göra det av bara kärlek också. Ja, det är, jag började ju med Windows Movie Maker. Och, det körde väl du med typ i nästan ett år. Åh gud ja. Och det var ju, Tills det, det krascha. Det är inget drömprogram alltså. Och då var det, det går, ju så, det går ju knappt att göra någonting i Windows Movie Maker egentligen. Förutom att lägga till lite text och slummosa och sånt. Och. och lite övergångar och sånt. Men så var det någon dag då kraschar datorn på något sätt varje gång jag försökte göra en film. Och då var vi så desperata, så vi skulle vi åka och köpa en ny dator. För att få det en nytt windows ha Vi måste ha ett nytt Windows-boom. Så då åkte vi till Elgiganterna ja, och då åkte vi till el jag var så här helt inställd på att jag ska ha en superdator. Nu köper vi en jävla fett här. Liksom. Så att vi gick och sa att vi ska ha en fet dator och vi ska videoredigera typ. Och då sa han, men ska ni videoredigera? Ja, men då borde ni kolla in den här Mac? Vi bara, nej, nej, nej, nej. Ingen Mac. Vi ska ha datorn liksom. Bara, ja men låt mig visa er lite hur Mac funkar. Och vi bara, ja, ja, okej då. Och så visade han det och då var vi ganska frälsta faktiskt. Han stod och visade nog hel timme. Han alla okej, coola grejer och vi bara, shit. Så att det slutade med att vi köpte en Mac, 27-tummare. Och Andrea köpte också med sig en Mac. Impulsade det bara. Shit, så vi var, nog, vi var nog ganska lätt talade kunder där, tror jag. Ja, den här killen på eh, Elgiganten, han så gott på natten. Ja, men han, det roliga är att han har vi kontakt med henne idag. Vi är typ vi kunde stå och tjata med han ganska mycket faktiskt. Han är skitschysst. Okej. Okay. Så att, det var en rolig grej faktiskt. <laughs> Vilken drömvärld, särskilt. där ja. <hållare> med han inne på Elgiganten. Jag. Ja. Så, <hållare> Robban heter han, Robban, oh. vi, vill ni göra en shoutout Till Robban på Elegant Ja oh, det gör vi Robban, tack, tack så mycket Tack Robban Vi gör en, vi gör en uh, klatsch uh, uh, En ja. klatsch på Robban ja, ja det är fint the going en gässa eller något sånt? Ja. <laughs> Andreas, du kan ta det. Ja, ah, nej, det är bara... Eh, det finns ju fighting intresserade över hela landet såklart, och självklart i Örebro med. Så vi har haft... Eh, jag jobbar ju på, på game här i stan. Så vi har eh, en stammy som är inne och snackar hela tiden och bara ah, men vi borde, vi borde styra upp någonting och så här. Och vi borde träffas i någon lokal och sitta och lira. Ja, och, ah, det är ju lätt att snacka liksom. Men helt plötsligt så kommer den här snubben för en månad sedan och bara... Åh! Ja, fixa lokal! Och vi ska spela den 31 juli, så nu är det bara att fixa i tv här och, och ja, konsoler och arkadstickor och grejer. Så vi satt, hur många var vi? 10-12 pers? Ja. Så ja, det var liksom typ 3 fyra kompisgäng som bara samlades och spelar skiten nu varandra Fy... på, på Xboxen och PS3-an. fan, var roligt. Ja, det var svinkul. Så nu är tanken då att vi ska försöka här och Örebro ha varje vecka eller varannan vecka en, en vardagskväll där vi bara träffar och pucklar på varandra och så man liksom får ett kontentuer... heter det? Kontenuerligt. Äh, <laughs> Flöde på att träffa nytt motstånd bli bättre, bättre, bättre, bättre, bättre. Ja men fan vad bra det där, alltså Jag älskar ju också fighting-spel Problemet för mig är att jag gillar de fighting Som ingen annan gillar liksom. <laughs> så, men Jag har ju mitt lilla fighting Men det är ju bara över nätet Det där hade ju varit en dröm liksom Att kunna gå över och ha ett, ett litet fighting-gäng Som träffas en gång i månaden Och korka upp en öl Och slog sig blodiga Alltså vi sitter ju ofta hemma hos mig För ja, uh, Jag har stort lägenhet så det är väl därför jag sitter där Eller vi sitter där, jag vet inte vi brukar vara en fyra, fem pers. Och, men det blir när man sitter och spelar mot samma folk hela tiden. Så det är bara, ja ah, men nu blockar du den här och jag vet att du kommer göra den här nu. För att du vet alltid att jag gör så här och jag vet att du vet att jag vet att han vet. Att det. <laughs> ja, så då, då blir det bara att man står och tittar på varandra till slut. För att man vet vad den andra gör och vågar inte göra något. Och, ja. Så jag fick använda lite fula kodik. Okej, okay. fast jag tycker det är en liten del Av spelet också, jag tycker när man När man spelar mot folk så där en match Random på Xbox Live kan jag nästan bli lite Frustrerad för att det, jag tycker det blir Inte en match, en bra match Om man aldrig har mötts förut, att liksom det här med Att känna varandra, det är lite viktigt För att det, det är en match över så snabbt Om någon har ett såhär, ett lurigt Taktik så kanske de får in det på mig Tre, fyra gånger innan jag har lärt mig den Och då känns det som att sådär, då är halva matchen Bortkastad redan där det där, gäller, det där gäller att du ska lära dig snabbt Att lära dig hur motståndaren tänker Det blir en lite en annan aspekt på det hela mm. Det är ganska kul faktiskt ja, men, kan... men därför kör man ju oftast Bäst av tre, bäst av fem och så, där, liksom så att man kan counterpicka ja, det. det är, counterpicka och grejer. Det är skitsmart det är bara... Turneringen ikväll, vi körde ju en liten miniturnering såklart Då hade vi suttit och spelat Och jag, jag kör ju Cody Och hade slått ut en Juni i gruppspelet och då, då möttes vi i semifinal sen och då counterpicka han med raju och vann mot mig den även. Okej. Okay. Fy fan så jävla fyrt att byta karaktär. Ja ah, men det måste man. <laughs> alltså jag vet vi, vi, har, men vi har också, vi kör lite så här regler i, i, i vårt gäng. Att uh, vi kör faktiskt jävligt mycket, eller i alla fall når, någon kväll i veckan så att vi över Xbox Live. Men däremot så har vi regeln att man, det är alltid random. Vi, för jag vet inte, på något sätt så känner jag att man läsner lite på det här och möter samma gubbar hela tiden. Utan vi kör alltid random och sen och, och blir man typ kallad fegis. Så där, när man ser en, en proffs Streetfighter-spelare spela så slänger de ut som en hel jävla rad med fireballs. Om någon i vårt gäng skulle göra samma move fem gånger i rad då skulle man bli kallad för fegis. <laughs> men det var lite så som jag Emily Emelie spelade när vi var små. Kommer mm. du ihåg det? Att vi liksom så här bara, men man använder inte samma två attacker på raken, för det är, det är fult. Alltså jag är fortfarande lite skadad av det där idag faktiskt. För att det är lite svårt att veta om man ska spela för att vinna. Eller om man ska spela för att det ska vara snyggt och, och roligt ibland faktiskt. Så att... Ja, ja visst, jag, jag, tror, det svårt, det jag tror jag uppskattar det där. Det, när man kör och det blir spontant liksom. För när, det jag, jag har kört mest är ju... Jag kör jättemycket Caliber och också kört en del Virtue Fighter. Och... Och där är det ju mycket så att folk som vinner de har liksom en lång serie inrepad, att de gör de där två låga upp och tar greppet, fångar in i luften går över till den, jonglerar med en två gånger tar den där, glider under och spar, så de liksom får sex eller sju slag som alltid träffar. Och jag vet inte, jag, jag tycker inte om när det blir så, jag tycker man ska hela tiden tänka på nästa grej liksom. så vi, vi, vi, är, vi kör inte så mycket sånt där, utan vi är mer jävligt bra på att läsa av varandra, men å andra sidan har vi aldrig gett och se ut för att vara något annat än spela för att det är så så hans roligt. Precis. Men hörni, hur mycket ska jag behöva övertala er för att ni ska köpa Soul Calibur och möta mig och mitt gäng några ikväll? Jag har det hyllar. Vi, ja, vi det har behöver, också hyllar. Ni behöver inte övertala Så ni gör det alltså. Det, det är en deal, menar ni. Ja, absolut. Fan, ska Hur du smakar på, smaka på Astar Du kör astar Jajamän. Det är kul. Då är det, det, han är, du vet, det är det som grejer. när vi kör random, då lär man sig alla ganska bra. Stampar man ner på marken, Studsar upp det och fångar det i foten så där. Ja, precis. blir folk helt hladkig. Har ni andra någon älskings gubbar, ja, ah, det är kilk. Ja ah, du vänner jag måste avslöja att jag har kilk forbi. <laughs> jag får skit. Jag får skit mycket strika av det är. Och sen astral som Andreas sa, han sa, han är faktiskt väldigt rolig att spela. Och jag har ju alltid kört med så att säga, kedjebruttan. Äh, Ivy. Ivy, Ivy. Ivy, precis. Okej, okay, fan. Det här ser jag fram emot. Det här ser jag riktigt mycket fram emot. Mm. Jag får väl ha en rapport här om några veckor och se hur det gick om någon stod mot mitt vrede. Och sen får jag väl, nu vet jag inte när man, när man har, har vägarna förbi, annars får ni ha någon sån här street fighter man med en gång och lära mig lite trick. Liksom, Ja, jag kommer inte ihåg vilken jag körde med Antingen så var det den här lilla tjejen Som sparkade så snabbt Med benet så här, kan, En blå tjej Ja, och, och sen så körde jag med En stor gubbe som hade Han hade Hår på bröstet uh, uh, uh. Sa, ja det var nog. Han såg ut som en wrestler ungefär men det var, jag har bara kört tvåan eh, Och så var det, kom jag ihåg I våra regler det var det fusk Och var den här killen som sköt iväg sina armar För han var fusk <laughs> Ingen fick vara han <laughs> Han var feg eh, Men det har de väl balanserat ut nu Kan jag tänka mig ja. eh, du, Det var väl för jävla kul eh, jag, jag fick ett litet mejl också Av er där det stod ja, Vi är gärna med och snackar lite och sånt där Bland annat så har Jag tror det var du David är kända att du hade varit med i Nintendo OS eller någonting. Ja, precis. <laughs> Nintendo SM. Alltså det låter jag helt starkt. Få höra vad handlar det om. Eh, var ska jag börja? Eh, ja, Club Nintendo känner du väl till? Club Nintendo det är den som du kan få ett litet Super Mario-block om du köper 600 spel eller något. Ja, typ. men lite mer på 90-talet så fanns det ju Nintendo-klubben då. Eller klubb Nintendo som det heter. Och de hade ju medlemstidning och lite sådana här grejer. Och de anordnade även Nintendo S. Nu vet jag inte exakt när det första Nintendo-sen var, men det kan ha varit 98 kanske, 97-98 någonting. Mm. Och då var det varje år. Och då åkte de runt till de större städerna i Sverige och hade ett kval. Och då kanske det var, vad ska man säga... Kanske var det 3-4 spel och den som var bäst i varje kval fick gå vidare till en jättestor final då i Stockholm eller Göteborg. Och det här gick jag in väldigt helhjärtat för och satsade väldigt hårt på. Och första året gick det bra, gick till final där och eh, åkte ut ganska tidigt i finalen. Men sen fick jag lite som en sådan här mission in my life att att jag skulle vinna Nintendo SM. Det blev liksom, det blev liksom mitt kall så att när... Varje år när de ser vilka spel som skulle vara med, då gick jag in i trans. Då var det liksom bara de spelen som skulle spelas under 3-4 månader, vad det nu var. Jag tog till och med ledigt från jobbet och satt och bara nötte veckorna innan, bara för att liksom ta mig till finalen. Och så var det ett år, det var året innan jag vann, då var det kval. Nu berättar jag mycket om det här, hoppas du okay. Ja, det är ju intressant. Ja, på ett nördigt sätt, fortsätt. <laughs> då var det året, in, in, året innan jag vann, om man säger så, då... Var det kval här i Örebro. Och jag hade tränat som 17. Det gick skitbra. Jag tror jag var bäst i... Det var fyra spel då. Alla kör ju ett spel först. Till exempel Swag Race. De 20 bästa som får bäst tid går vidare till nästa spel. Där du kanske kör Tony Hawk Skateboard. De, som får bäst... De fyra som får bäst pengar i Tony Hawk Skateboard går vidare till nästa spel. Och så vidare. Och till slut var det då en final i Super Smash Brothers Melee. Och där hade jag också tränat hur mycket som helst. Och då... Körde vi och det var final. Det var en tio minuter lång final och efter hela de här tio minuterna så var det sudden death. Och det är ganska ovanligt efter en tio minuter lång fight. Och då fick jag jag fick helt hjärnsläpp. Min gubbe stod bara där och motståndaren sköt ett skott mot dig. Jag bara stod där som ett fån. Och det ska åkte... väl tilläggas att det räcker att bara slå ett slag ja, så åker den andra ut. När det, ut. Är, det är, är sudden death i Super Smash Brothers med då är det ett slag så flyger du åt helvete tänkte jag säga. Så att jag fick järnsläpp, Jag bara stod där och, och åkte ut. Jag har aldrig känt mig så tom i hela mitt liv. Jag, jag, var, jag det var nog den jobbigaste dagen i hela mitt Jag var så jäkla knäckta. alltså fyra knäckta jag var. Och den enda jag tänkte var att nästa år då jäkla nu, nu kör vi. Nu kör vi liksom. Så då, alltså, usch. Det var, det var en hemsk tanke kan jag meddela. I alla fall. Och sen står år gick in lika hårt igen. Och eh, den gången gick det jäkligt bra också. Då vann jag mitt kval i Örebro. Och det var också en jättejämn final i den, i den vet du det? En fin jämn final i det här kvalet. Det var precis på millimetern. Då var det faktiskt solkaliber 2. Oj då! Så då kan du förstå att jag kört mycket solkaliber som det var med. Okej! Okay. Och då var, det, då var det Killik som gällde för fulla mugga, vet Och då mötte jag en Ivy. I alla fall. Och då var jag. Och då bara, nu gäst, yes, nu är vi i final. Fan vad härligt. Och då lade jag även känna ett uh, gäng. Via det SM så lade man känna jättemycket... Uh, Folk och kompisar. Och då lade vi känna ett gäng som håller till i Karlskoga. Som heter Ion. En spelförening kan man väl säga. Ett spelgäng. Ett spelsällskap. Så att vi började pracka och träna tillsammans då. Inför den här finalen. Så det var ju skitkul att få liksom få. Istället för att jag nu förutsatte jag liksom helt ensam hemma. För mig själv och, och träna. Och liksom körde versus mot datorn. Och hade liksom inga, ingen att träna mot. Liksom. Så nu fick jag liksom mänskliga kompisar att träna med. Så det var skitkul. Och då i finalen sen så... När de utannonserade spelen så kände jag liksom, shit, det här, kom, det här kan gå bra. För jag hade spelat alla spel som var med liksom, Och jag kände, är det någon gång jag ska ta det här så är det nu. Och sen, ja, sen gick det som det gick. Jag vann, helt enkelt. Shit. Och det var nog den mäktigaste känslan jag har varit med om i hela mitt liv. Det var mäktigt. Och du lever fortfarande på prispengarna, förstår jag. <laughs> Nej, jag, det man vann var ett, ett hemmabiosystem. Det var så typ... En tjock tv med ljudanläggning och typ så här 30 dåliga dvd-filmer. Ja, men det var rätt bra ändå. Jag, jag, jag trodde ja, du skulle säga såhär, jag vann en Super Mario-medalj med den här jävla japanens autograf eller någonting. Det, det tråkiga var att det var ingen diplom, ingen pokal, ingenting. Så att jag har liksom ingenting att... Uh... Prischecken fick du. Ja, prischecken fick jag, men liksom inga så här. Det hade varit med någon snygg Så du kan också. inte bevisa det, liksom. Jag kan, Nej, jag kan, jag, jag kan hävda inte. att det var jag som vann en Super Smash Bros. <laughs> mm. Nej, men det var skitkul. Och sen var det ju SM, vet du det, många år efter det här. Och då, man lärde känna jättemycket spelfolk. Det var helt underbart kul. Jag hade nog inte träffat Andreas och Emilie här om det inte hade varit, tack vare Nintendo sen faktiskt. Okej, ni har också varit med Ja, tävla, alltså. Så Såklart. <laughs> Ja, Syrran satt i samma kval en, en gång och då satt vi i final mot varandra. Oj, oj, Så du har också vunnit Nintendo SM? Eller kvalet menar du? Ja, okay. kval, kval har vunnit två gånger. Jag tror jag kom sexa som bäst i den stora finalen. Shit. Alltså ni är ju Nintendo har... mästare hela bunten låter det som. Du har, du har Nintendo lite mer i kväll då. Ja. Shit på en fritt. Jag hoppas jag inte lyssnar på en podcast för några veckor till. Jag tycker Nintendo är rätt skojen på alltså. Nej, men du jag kan fundera ett Jag kan hålla med dig om att det är inte så kul längre tyvärr. Med Mario-spelen och sånt. Jag tycker faktiskt inte det. Du har en jättebra grej David, som du brukar säga om Mario Galaxy. Ja, att Vad... att om <laughs> Vad tyckte jag så? Ja, men, men så, som du säger, om, om, du liksom, om någon hade sagt till dig när du satt och spelade Super Mario 64 när du var liten och tyckte det var världens bästa spel och, och den här personen har sagt till dig att när Mario Galaxy kommer så kommer du hata det här spelet du kommer aldrig röra det liksom och då bara, nej det, det, det finns inte, nej Mario är världens bästa spel men det, tyvärr är det så det, du, du tänker idag Ja, det är alltså Mario Galaxy, jag tycker inte det är kul för fem öre jag har sagt det för, jag kan inte förklara varför. Jag tycker det är skällöst och det känns som man har gjort, man gjort det där förut, börjar jag känna nu. Jag, väl jag, tror fall, jag har här. faktiskt aldrig, jag har spelat lite den här jävla Wii Bowling eller vad det heter. Och det här Wii Mario Party och något sånt här. Men jag tror, det som är, jag känner det så konstigt för mig är det är egentligen ingenting om kvaliteten. Jag tror säkert att jag skulle tycka att Super Mario var roligt att spela, men jag får liksom inte det minsta suget. Förr i världen så var det alltid så att jag, jag köpte massa spel och man skulle ha en Playstation och en Gamecube och man skulle ha det där. och det, och det. Men just när det kommer så här ett nytt Super Mario eller ett nytt Zelda det är liksom inte ens som att jag, jag klickar liksom inte ens på den länken längre. Jag, jag vet inte, jag har blivit helt jävla apatisk till Super Mario och Zelda och de där. Det det, det är på något sätt man har gjort det. Jag har gjort det så jävla många gånger att... om det... ja, jag förstår det faktiskt. För att nu... Jag har alltid spelat alla Zelda-spel. Alltid när de kommer på release. Men nu var det där, vet du det? Train, eller vet du till DS, ja, det? TDS, det nyaste. Där jag spelar några timmar in och sen bara... Nej, det här är inte kul. Jag har gjort det här 28 gånger nu innan. Ja, det är det... samma. Det sam, och det, det är ju så längejärt så det finns ju inte ord för det, det. här Spirit Tracks. Jag har, jag har inte kört jag, det. men För mig var det nog den här som kom innan med... Twilight Princess, att liksom ja. ha ska jag, ska jag ta bomben? Åh, vilken överraskning Jag tänker eh, boomerangen också Okej, okay, vi tar den också alltså. Och en hookshot kanske Ja, lite en alldeles. sån här hammare man, man slår med Man hade ju dual-hookshot faktiskt Ja Ooh. Nej, men alltså, Det var väl lite gott faktiskt fan, ska, Får jag avslöja min idé på Jag har liksom tänkt Många år på hur man skulle göra den Nya Super Mario Om de bara skulle jag våga Eh, tänker det att det börjar typ som GTA Att man är då Mario Som är helt så här, Ungefär som historien bakom eh, Robin Williams filmen Hook att han har liksom glömt bort sitt för fluten liksom. han är, Det är så grått och mörkt. Och så bara går han runt. Och typ, man, man, första uppdraget ska man bara sätta sig i sin lilla bil och köra. För så regn regna i en stad med alla som är deppiga. Och typ dra upp en bajskorv ur en tåa här. skub, skub, skup. Och sen bara ja då måste du hem till Lena Bengtsson. Och dra till hennes rör liksom. Så drar man dit och skruvar på ett rör en stund. Så kommer man hem och typ käkar en kallpizza i kylen. Dricker upp en eller som står på bordet. Och somnar i soffan framför Jerry Springer typ. Och sen bara en dag så kommer han ut såhär, så så typ, Är det något som glänser så så går han dit Och så kanske det är typ som en En svamp eller en stjärna eller något så blir det liksom lite Mer magiskt bara fan är där typ något alla Block och så blir mer och mer Efter spelet ta, fortsätter så blir det Mer och mer här delar av Det klassiska Mario han börjar liksom se Det börjar komma sig lite fiender och det blir kul Och helt plötsligt kan han hoppa och studsa på väggarna Och det blir mer färg i världen och till slut Så mer eller mer så lyckas den här fina, fast ändå tråkiga och deppiga eh, staden blir mer och mer förvandlad till ett blomstrande, svamprike och liksom. han kommer ihåg prinsessan igen liksom, som, och, och han måste liksom, förklara för Luigi och prinsessan och de sa att vi, vi, är, vi kommer ihåg svampvärlden, liksom. jag träffade Toad häromdagen bakom en gränd, han, är, han finns kvar det är på riktigt, liksom. det var inte bara en dröm och alla bara, ja vad kul, det vore väl bra alltså ja du det. ja det var helt så tycker ja, ja. jag de ska göra det. Alltså, ja, faktiskt. Det, det kan inte vara samma varje gång liksom. Så bara, nej, nej. nej, den här gången är det annat. Det kommer graffiti. Vi måste spruta vatten. Så bara, nej, men det är samma, <laughs> det är samma. Nej, nej, nej, han är inte kvar på jorden. Han har åkt upp till rymden. Nej. Det, var, det var faktiskt vid Mario Sunshine jag kände att jag började tröttna på Mario i 3D faktiskt. Ja. Måste jag säga, som en parentes. Ja, man sätter sig hellre och spelar ett gammalt 2D Mario i så fall, om ja. man ska... Mario World och Super Mario Bros 2, alla de här, de är ju helt underbara. Ja, alltså. mm. ah, jag tror att Super Mario Bros 2 är nog min favorit ändå. Eh, ah, fan vad kul! Är... Det, det, det tror jag faktiskt jag hade köpt om de hade gjort en Super Mario Bros 2, precis som det var fast med fyra spelares co mm. Hade inte det varit jävligt ja, det. roligt att typ dra runt med prinsessan och Luigi liksom, och plocka sina svampar och kasta på varandra liksom, och bara försöka kasta över den för, för hål och sånt där? Ja, men du kan ju nästan göra det i New Super Mario Bros till Wii. Okej. Kan du köra fyra player. Men då är det så dumt. Då är en Mario och Luigi Och sen är de andra tre, player 3 tre, fyra i Toads. Okej. Okay. I olika färger. Det är olika färger. Och det borde de ha slängt in en prinsessan och någon annan karaktär kan jag tycka. Kan Luigi hoppa högre då? Nej, jag tror det är samma fysik. Nej, det är på, som jag, jag tror det är samma fysik ja. på allihopa. Det är grön Mario bara. Ja. ja. Precis. Ja, här var det är bara lite deppigt uh. ja. <laughs> vi, vi, vi släpper det hemma Ja, vi gör det I am going far away No darling I'm leaving such an angel Far behind It will break my heart in two, which I want to give to you. And the water is the loving kindness of true. I am going far away, nor darling, just as sure as there's a god be we adore. And remember what I say, that until the judgment day, you will never see your varney anymore. Then it's come to my arms, nor darling, Bid your friends and old Ireland goodbye, and come and go with me to that dearland of the free, and live happy with your Barney McCoy. I would go with you, Barney darling, but the reason why I've told you all before, it would break my mother's heart if from her I wasn't far, and go roaming with you. något annat som ni tänker på? Vad, vad tycker ni om spelåret eller spelvärlden eller har ni något som ni är sur på eller något som ni brinner för eller har ni några bra planer på hemsidan eller något som ni undrar över? Rent i allmänhet så känner jag mig mer och mer kräsen och mer bitter alltså. Ja, välkommen till vuxenlivet. <laughs> Nej men jag, jag vill ha spel som på något sätt verkligen tar tag i mig och Berör mig på något jag sätt. Jag kan säga att senaste åren, så, så fort David har spelat färdigt ett spel så säger han Ja, ah, det var bra. Men det hade kunnat gjort så himla mycket bättre. Ah. Så den hör man ganska ah. ofta. Det tycker jag är jobbigt när man spelar ett spel. Du har säkert känt en känsla någon gång, Anders. Att du känner att om de bara hade gjort så här. Då hade jag wow, alltså. Ja, det har det säkert varit en massa gånger. Alltså, ja. eh... Så att, nej men... Nu är, ett spel, nu är det faktiskt ett spel jag ser fram emot skitmycket som kommer nu på onsdag. Och det är, jag kommer inte att jag namnet på det. Insanely Twisted -någonting, uh, någonting. Ett Xbox Live Arcade-spel som kommer nu just på... Just det, Insanely Twisted uh. Shadow Planet. <avía> tack, eh. ah, tack, så mycket. Tack tack. Och det är ett Metroidvania-liknande spel. Och sådana upplägger bland det bästa jag vet. Och oh. det ser, ser askoolt ut. Vad kul. Ja, jag hoppas det blir bra. Det kan jag faktiskt också hålla med om, att det ser riktigt coolt ut. Metroidvania är ju det är ju någonting som de skulle kunna göra mer av. Jag är ju en sucker för de här gamla, eh, typ, eh, Castlevania-spelen från Symphony of the Night och framåt. Oh, det God är yeah. så jävla roligt. Och, och oh. jag är, sen var jag helt besatt av det här eh, Castlevania som kom till 360 Xbox Live. Har någon som har kört det? Ja, oh, gud ja. Det är 40-50 timmar jag sätter med det. Okej, okay, det, det är typ vad jag har på min äh, Jag tror att jag har jag har, tror jag har, tror 107 timmar på min soma bara, men, oh, Jäklar äh, ja, det, Jag är idiot Respekt Nej, nej, nej alltså, nu, nu kommer vi till det som vi i, i verkligheten ska prata om Det är typ att ni är giftiga för bara. Jag sa det till er när vi började prata Det är inget, det är inget bra att ni hänger ihop Så bara, oh, Ni vi, typ, oh, Jag träffade en tjej som gillar tv-spel Vi flyttar ihop, liksom vi bor här vi har ett rum med liksom 800 tv-spel och 10 konsoler och vi har alla t-shirts som det finns med Mario på. Och så bara, åh, vänta lite. För min del kan jag säga om jag, när jag, när jag berättar för någon att, att jag har de där hundra timmarna så känner jag lite så här uh, i magen och i hjärnan. Är, är, är, är den funktionen helt frånkopplad? Och ser, eller? Ja, det är det nog. jag är ju helt gamerscore galen så ja, sånt där är det. Ju mer man spelar, desto bättre är det ju. Ah, ja, ah, ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Skratta. Jag ler lite och går in i hörnet. Här, eh. Ja, men det är väl olika. Jag vet, det är ju blivit, alltså så här, i alla fall gamers som är högljudda. Det har ju blivit mycket av den här samlarmentaliteten som ni uppvisar. Eh, vad, är det som, vad är det som driver er så mycket till det där att liksom Super Mario-leksaker och Metroid-tröjor och sånt där? Att, liksom, vad, är, vad, är, vad, vad är kicken ni får ut av det där liksom? Fast nu har ju inte vi så mycket sånt egentligen. Ja, det det inte... alltid är alltid med vad man jämför sig. Alltså jag, jag, jag kan berätta vad min samling består av i, i saker. Och nu, nu kommer jag rabbla upp alltså listan på alla, alla såna här special edition. Alla t-shirts, alla och allting kommer jag rabbla nu. Är ni redo? Jaha. Yes. Jag har en liten plastgubbe som är Banjo. Från Banjo Kazooie. Som jag hittade på en parkeringsplats. Okej, okay, kör. Jag lovar. Jag har ingen sån där. Åh, oh, köp det här så får du en fjärrkontroll på köpet. Och en radiostyrd bil. Och så får du en boomerang. Liksom. Så bara, Aha, det är som att inte... Där är ju lite annorlunda. Min tjej, hon skulle typ döda mig. om. jag bara, oh, men vi ska ha en Batman-bomerang i Och känna att vi ska ha det. det är inte så stor risk. Och jag tror... Jag kanske bara inbillar mig, men jag känner i mitt fall är det där bra för mig. För jag skulle kunna bli så där också och bara ha ett glaskåp med 500. Eh, liksom, en gång så tänkte jag så här: Undrar om man ska lära sig hur man smider svärd så kan jag göra alla vapen från solkameror. <här> <här> <här> och så någonstans lika snabbt som jag tänker att så bara: ah, Okej, okay, då får jag lära mig att hantera Singer-livet igen. <här> <här> så, eh, det är en dum idé. Eh, Va, va, va, förlåt att jag tog över. Vad är det som driver er? Och hur, hur kommer det sig att det här som jag upplever som maniska samlandet. Har börjat i er. Alla tre. Ingen är oskyldig. Nej men jag kan väl säga att jag alltid älskar tv-spel. Annars skulle jag inte hålla på med allt det här. Och liksom, sen när man började fixa ett första jobb på. Kan det vara när man gick i nyan, Man tjänade egna pengar. Så kände man. Shit jag kan börja köpa spel själv. Fan vad kul. Och eh, det har alltid fortsatt. Liksom, när man var på krogen och skulle man ska jag ta en öl kostar 40 kronor hmm. För 40 kronor kan jag köpa åtta bitar spel Så jag, jag, jag drack nog inte den där ölen Utan pengarna gick på tv-spel Och samlingen bara växte och växte ah, ja Och det har väl eskalerat Kanske lite men, men nu för tiden är jag ganska, nu är jag ganska lugn med en blivit. Vi kan ja. tips om en videoblogg där vi gör lite makeover i vårt vardagsrum. Ja. Uh, Dave och eckens Home Makeover kan mm. vi söka på. Um, för att innan, herregud, alltså det var pärlplattor högt och lågt och det var, ja, uh, jag vet inte vad. Spela, fischer, gubbar, uh, Så det, det har faktiskt lugnat ner så vi köper ju in faktiskt inte lika mycket nu för tiden. Nej. Vi är mera, faktiskt mer kritiska med det vi köper. Men alltså jag, jag har alltid varit sån här oh, samlare med allt möjligt alltså. gå jag, jag in på en sak då måste jag bara köpa mer och mer och mer. Så jag tillåter mig själv inte att liksom börja samla på, på för mycket grejer. Jag vet när jag typ i femman eller sexan när Pokémon kom. OMG, det var inte lite uh. pokémon saker de pumpar ut. Stackars min Bekko <laughs> Vi hittade väl några anteckningar på det, Emilis. <laughs> jag hittade någon gammal boom, det hade ha skrivit upp Alla. Lite, lite jobb jag hade, vad det tjänat på det. Och vad jag hade köpt så här under ett halvår eller någonting. Och shit, vad mycket Pokémon grejer det var. Men det bästa var att det stod så här tvätta brorsans bil. Ett paket Pokémon samla bilder fick jag för det. Det var, jag, det var liksom jag skitnöjd med. Fast det pumpar cykel så här. Ja. tio 10 som jag köpte det ett Pokémon tugggummi för. Åh, oh, nej gud, lite skalade man. Ja. Oh, yeah, yeah, yeah. oh. Ja, det, det på något sätt har det här mysterium att hur, hur ni kunde allihop vinna Nintendo-klubben. Det här börjar är <laughs> inte så stort mysterium. Men, äh. <laughs> Och sen har jag varit ganska manisk samlare av Metroid-grejer. Jag älskar ju Metroid-spelen, så jag har, ju, har ju samlat på Metroid i massa år. Men där har jag börjat lugna ner mig lite, faktiskt. Ja. Eller så är det väl kanske att du har det mesta, <laughs> kanske? Ja, det kan vara det också. <laughs> du kan, du kan väl säga vad du betalar för det där suddgummit, David, som är stor som en femma. Ja, ja men det var inte så mycket då. Det var 400 spänn för Södgummi tror jag, men däremot LP-skivan, det finns en, fanns en LP-skiva, soundtrack fanns på Metroid i Japan, eh, på sådana här LP-skiva. Åtta bitars då? Ja, precis. Det eh, där soundtracket fanns på en LP-skiva, och då är det är ganska ovanligt att få tag på, så då hittade jag en som hade det här, jag tror jag gav tre eller fyra tusen svenska kronor för den här LP-skivan då. Vänta, kan du inte säga LP-skiva? Jo, det här LP-skivan. Eller EP var det <laughs> <laughs> Fail! <laughs> ja, alla fall. Och sen har jag typ på Tradera gången då det upp ett Metroid-samlabild och jag bara, det här ska jag ha. Jag ska ha den här. Så då ligger man så här och snipar, du vet. Man lägger ut bud i sista sekunden. Uh -huh. Och då la jag så här, 2000 kronor så här, när det var 10 sekunder kvar. Och så gick den för typ 15 kronor. Jaha, <laughs> uh -huh. Det var ganska nice faktiskt. Ja, tänk, tänk om jag har varit inne och bara jävla stroller på ja. det där så här, bara lagt 1500, varför? Ja, det har varit kul. Ja, Eller det hade ju inte varit. nej ja, det har varit, varit skitett om du hade behövt känna att du köpte en bild för 1500. Så jag tror jag betalade lite extra till han, jag köpte den av ren sympati, för det var så billigt. Jag, vet, jag tror det är väl, för min del så är det nog, jag vet, jag fick alltid skit i spelraden för att jag på något sätt skämdes för mitt tv-spelande, men jag tror jag har aldrig Umgått. Jag har haft en kompis så här som jag var inne mycket på tv-spel, annars har jag varit den enda. Liksom. Vi på var ute och spelade musik mycket och sånt här och håll på med teater teateret. Jag var liksom, den som, man kom hem och då kunde man dra på 64-et eller liksom, Sega Mega Drive. Men det var inget så här som jag gick runt och skratt, skröt om. Det var ingen del av min identitet. Så att när folk kommer hem till mig så har jag liksom, gömt undan allting. Alla <här> spel får dra ligger i flyttlådor i förrådet liksom. och så har jag dem bara gömt i ett sånt här inte flipcase liksom Så, där. så det, det är nog kvar liksom, att det är, ah, det här är min mörke hemlighet <laughs> liksom, Ingen ska veta att jag tycker om tv-spel. Eh, det, det är inte så bra att göra en podcast om det då. Men eh, okej, okay, om ni hör det här och ni känner mig, nu vet ni jag gillar tv-spel lite grann i alla fall. Nej men det var väl det här när man gick i mellanstadiet och var, man var på väg och, är det här coolt? Är det inte coolt? Alltså det här liksom, man var lite osäker på sig själv du vet. Och det var väl alltså, många tyckte att det var töntigt att spela tv-spel. Så var det ju liksom. Tyvärr. Ja. Men, men jag körde på en ja Jag har alltid varit kallad för den här Där har du den där tv-spec-killen -skill, TV kan, Han kan allt sånt där onödigt du vet Så har alltid varit den där Men sen när de var fast på sista bossen Vem var det de ringde då? Ja, var där var mig, fick ja. du din revansch liksom <laughs> Social status genom att vara bäst Jag har satt faktiskt hemma och klarade det Bionic Commando hos grannungarna som aldrig kunde klara det. Så fick jag sitta där liksom alla satt och hejde på. Och så känner man sig som att man var kungen av jorden liksom, när de hejar på med det. Bionic Commander är sjukt bra för övrigt. Jag vill bara säga ja, det. jag tycker det är ruggigt, ruggigt. Det är nog ett av mina topp... Ja, kanske inte topp 10, men topp 20 i alla fall. Även jag det... fa ja, ja, jag, jag fastnar aldrig för de här det där. Nej, de var bra men inte bättre än originalet tänkte jag säga. Ja, jag tror det är har man det gamla mycket så är man förstörd av hur det funkar med så här level-up-systemet. Eh, framförallt så tyckte jag att även om de var rätt så lika varandra så var bossarna jävligt läskiga. Jag tyckte jag med oh, den stora jag. robotflygen och så, där, och så oh. ska man försöka fighta sig iväg och, och skjuta sönder den där kristallen. eller oh, Men, då men för, har du spelat Viana Kommando 2 till Game Boy? Eh, ja, men inte mycket. Nej, jag tyckte det var hemskt. Eh, det var inte riktigt lika skönt. Jo, det är jättebra. Det är också faktiskt. Ja, det är, Aha, är det bara helt... Jag tror det bara jag kört det du... på emulator, tror jag. Det borde det ge en chans någon gång. Ja, får väl göra det. Eh. Sen kom det ju Bionic Commando Special Elite Forces det heter till Game Boy Color också. Men det kom bara till USA och Japan, tror jag. Ja, ah, det här inte kört. Dermat har jag kört det Original, alltså originalet, alltså Arkad-originalet. Det tycker ah, jag inte cute. alls är så roligt. Nej, eh. Fy, det är ju jättetråkigt faktiskt. Men å andra sidan, det som är problemet med NES Bionic Commando, det är ju typ att du måste stå på den här typ sjätte fienden eller någonting och levela upp i typ en tio minuter för att ha någon chans. Nej, kanske mer typ en timme eller något. Bara för att få upp så att du har mer än en kraft, liksom. Uh -huh. Men nej, det, det tyckte jag var väldigt roligt. Metroid har du, eh, då ska vi se Emily om du skulle säga tre spel som är liksom, det här är nästan favorit. Det måste inte vara din topp tre men tre från din topp tio då. För mig? Ja. Och gud, jag hatar att göra topplistor alltså. okay. det, behöver, det behöver inte vara topplistor. Det är tre Säber. bra spel. Ah, tre, tre oh, bra. Tre, Två, tre kula spel. samma, det är lugnt. Säg vad du vill. Åh gud, det är så himla svårt att komma på på raka arm ju. Jag tycker sådär, det är skitsvårt alltså. Nej, det är nu du lägger du in här pausmusik sådär. <skratt> <skratt> <skratt> Nej men jag gillade, jag gillade Paper Mario and vad heter den? Thousand Year Door. Det hade det? jag skit kul med till Gamecube. Yes. Um, sen Super Mario World. Det var ju så här riktigt barndomsspel för mig som jag spelade jättemycket. Uh, och sen någonting till... Jo, jag gillar faktiskt ett spel som jag spelar i år som jag tyckte jättemycket om är Grey Matter till Xbox 360. Okej, okay, det har jag aldrig ens hört talas om. Nej, det är inte många som har gjort det faktiskt. Att, uh, nej, där har vi en krympt bra story i det spelet. Skulle Va? jag faktiskt kunna tänka mig att ha det spelet som en, en film faktiskt. Vad gör man uh, då? Vad är det för Alltså det, det är ett peka klicka är det. Det är, det är hon... Ja, precis. Det är hon... Vad heter hon? Åh, oh, vad heter hon? Uh, okay. Hon som har gjort de här... Vad heter hon? Gabriel Knight-spelarna. Jaha. Vad heter hon? Roberta någonting. <laughs> nej, men... Uh, Ja, ah, skitsam, hon heter någonting i alla fall. Det är hon som har gjort storyn. Okay. Och hon är, hon, tydligen är hon väldigt storybaserad när hon, eh, ska vi ska säga, vi tar fram, vi tar fram, spe, eh, Jane Jensen heter hon. Okej, okay. så tänker jag på någon annan. Ah. nej, så att det kan jag verkligen rekommendera. Coolt. Faktiskt, mm. Så att det var väl tre, tre snabba. Det funkar, Andreas, ge mig en liten, något som man vet vem du är. Mm. Ja, om man ska ta ett, ett nutida spel som, som vände upp och ner på hela min värld så var det Demon's Souls till PS3. Oh. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag skulle jättegärna vilja spela det, men jag, jag har inte tillräcklig anledning att gå, gå in och lägga pengar på en PS3, men jag tror att just den där typen av spel där man dör för alltid och sånt där det är min grej alltså. Jag vet att det spelet skulle jag gilla. Det var bra att du sa det fast jag blev sugen igen. <laughs> så, så berätt ingenting om det utan vi säger bara att det var kul så går det jag, förbi. jag kan säga så här, jag stod jag hade semester nu i juni och då stod jag så här, hm, jag spelar ju aldrig på min PS3. Ska jag sälja den av de tio spelen jag har och då var så här, nej, ska jag spela demo så så måste jag köpa ps 3 så bra är det. Så det är nästan, när de stänger servrarna här eh, om ett tag, det är nästan en eh, belöning för det. <laughs> Fast du kan ju du kan fortfarande komma... spela offline, så det, Jaha, okay. det hoppas jag i alla fall. Uh, <laughs> Annars säljer uh, jag p Ja, ja, ja. Okej, får jag ha ett eller två riktiga favoritspel till? Syn för Ja, oh, bra. Fan, Fan jag Vi kan bli kompisar då. <laughs> <Ja, laughs> kan vi ädda varandra på MSN där, kanske? Ja, ja, precis. Precis, nu är det upp till dig. Nu, nu gäller det att inte, inte välja något dåligt spel som Okej, här, vi inte Okej, tredje spelet här. Super Nintendo Square Soft Chrono Trigger. Okej. Okay. Nej, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <här> men du, jag accepterar det. Jag tyckte nog också det var kul för eh, länge sedan, men jag har ingen relation till det idag. Liksom. Men jag. Det är acceptabelt. Det är ett coolt spel. Och det är, jag, först, det är, jag kan gå med på att man väljer det som ett favoritspel. Nu cool. då? Eh. Tre, tre snabba spel här och nu. Eh, jag skulle säga Soul Calibur 4. Eh, jag skulle säga eh, Jagged Alliance 2. Och jag skulle... Om man ska gå in på... Nej, och sen säga Puyo Puyo 2. Ooh, det oj, är bra. Ja, Puyo Puyo 2 är nog mitt... Eh, nästa mitt favoritspel, både i pusselgenren och nästan i multiplayer-genren det är, jag vet inte, det är så ruggigt roligt när man ska matcha de här små kloten liksom, och så lägger fällor på motståndarna och sånt där jag vet inte, det är något som är så rent och snyggt med det och så tar det bara en två minuter att spela en match och så man så kör man igen och igen och igen det är precis som ett fighting -spel, fast i pusselvärlden mm. liksom, och Jagged Alliance är ett urordningsbaserat Militärspel till PC som var Jätte, jättekult Det är nog, det skulle jag nog kunna säga jag skulle kunna vara mina tre favoriter. Mm, det har jag Jag accepterar det Okej, okay, tack <laughs> Det var, var på ju som räddade där Okej, okay. <laughs> <Fan. laughs> Ja. Nu, vill, nu vill jag också vara med och leka lite. Ja, men jag får med att du sa, du har redan sagt det inne. Metroid 1, Mario 2, Metroid <laughs> 2. enkel jävla i, David. <laughs> Nej, men om jag skippar Metroid, Mario och Zelda-spelen. <laughs> Okej, okay, för får 64, ett av mina absoluta förutspel. Okej, okay, det, det kan jag faktiskt förstå. Det är riktigt kul. Cool. Ja, det är cool. Jag ser fram emot remaken här som kommer på 3DS nu i sommar. Mm. Uh, och sen uh, Super Probotector, eller Contra 3 till Super Nintendo. Okej, okay, det har jag aldrig kört, men uh, jag har kört lite Contra. Det låter... Det jag förstår, det, det kan jag acceptera. Ja, uh, vi, vi kan nästan bli kompisar alltså. Ja, uh, det beror på att du säger som sista. Om du säger Pokémon Snap, då uh, <laughs> slänger uh, jag på luren. Sista spel för jag har Därför har jag stängt in ett nytt spel också. Super Meat Boy till okay. uh, Xbox Live Arcade. Okej, det... uh, okej. Okay, okay, det är acceptabelt. Uh, Bra, tack. Shit. Det, om, jag, om jag hade haft lite Uh, lite mindre så här ADHD igen så hade jag nog kunnat köra det <laughs> jag blev så jävla <laughs> förbannad efter några banor bara så bara, efter att påslå sönder någonting jag får med att det spelet är lite svårt eller? Ja det är det, något. Är, det no är det något spel som är tålamodskrävande så är det nog där, du kan sitta och dö 500 gånger i rad på en bana och du... ändå fortsätter man liksom har du testat, uh, det var inte alls samma typ av spel men jag körde det här åh uh... oh, nu har jag glömt bort namnet på det ett, eh, nej, nej, nej. Ett spel till Live Arcade där du är ett litet rymdskepp som skjuter en jävla massa med siler. Bangayo. Ja, Geometry Wars. Nej, inte Geometry Bangayo. Wars. Bangayo. Ja, precis. Har du testat det? Ja, men jag gillar inte de spelen. Nej, ah, okej. Okay. Jag är inte, tyvärr. För jag, jag fick lite samma vibbar i det att det var så här, man bara, bara nötte en 20-sekunders uppdrag om och om igen. Bara för liksom... Mm. Åh men det var... Nej, okej, ah, okay. där, där, där, vi kanske inte ska bli kompisar ändå, Anna. vi kanske ska bli fien där, ja. själv mot grannarna liksom. jag kommer bara lämna så här kommentarer som är dryga, så bara fan vad ni är... Börja trolla ja. på vår sida lite. Ja, det kanske jag ska göra, jag, fan, jag, jag kan säga er en sak, att jag tror att jag är ett jävligt obehagligt troll att ha med sig, fan, vad jag, jag tycker att det är så kul att trolla nämligen och... Nej, vi stannar där. Men jag, jag kan, eh, om jag drar igång mina Ocean Eleven-skills så kan jag sätta ihop en kampanj som kan föra skräck i hela spelvärlden. Alltså jag har blivit snäll nu, jag håller inte på med sånt här längre. Så, så att eh, det är lugnt. Fan, jag funderar på om vi skulle börja avrunda och så istället för att försöka pressa fram en massa samtalsämnen så kanske vi skulle kunna säga att vi kan höra oss igen någon gång. Eh. Jättegärna. För jag tyckte, ni verkar vara ett skönt gäng jag menar, man, kan, man behöver inte prata allihop heller Man kan prata någon där eller hit eller så, eller så där. Och sen så vill jag inte att ni glömmer Att ni har lovat att ni ska köra solkväll <laughs> mot mig <laughs> <laughs> Nej då, det är lurt. Fan vad kul eh, Är det någonting som ni vill eh, göra reklam med Från er sida eller någonting som ni kommer Något nytt på gång eller sånt där Så att vi kan få lite reklam också vi har ju en aerobics... Eh... En som kommer, alltså... Aha, då, då. Ja. Jag svarade. Men den är ju på gång. <laughs> ja, ah, ja, den, där. Ah, ja, ja. Ah, ja den är. Det, den, det. Den är en ny aerobics för dans på gång. Det var det jag skulle säga. Ah, just det, just det, just det. Den är, om du har sett en Megaman workout. Jag har sett Man dansen, ja. Yes, ah, sir. Vi har en ny på gång där. Vi håller på att skaffa kostymer bara. <laughs> Okej, okay, kan, kan jag lista ut vad den är? Ja, ah, kanske. Ja, ah, Jag vet vilken jag vill att ni ska göra Ducktails workout Både den här lilla du vet, när Ni lutar er lite framåt och skakar lite på röven Och sen slår med staven Och sen ja. den här, när ni hoppar upp och ner på staven Så inte gong, inte. Ja det var den faktiskt Okej okay. så, så, så, så nu gör men, vi inte den Vi behöver en Nej. stor röd t-shirt Är det någon som vill <laughs> sponsra med den? Kan inte bara gå in på några sån <laughs> eller något? Jo, men vi orkar inte. Vi har redan mackt på myrorna och lutat lite faktiskt. Ja, okej. Ja, okay. ja just det. Fan, det. är kul. <laughs> ni lägger ner jobb på det i alla fall. Det är jävligt roligt. Jag tycker det är kul att, att det finns folk som gör lite andra grejer. Det är, det är så lätt att det bara blir så 500 spelbloggar som aldrig skriver om det senaste spelet. Det ska ni i alla fall ha riktig cred för att ni gör, ni gör er grej, liksom. Tack, tack så mycket. Ja. tack. Honey, kan ni ha det så jävla bra i gänget? Ska försöka. Det ska vi. Ta det lugnt, gör inget bus och eh, ja, man, kör er grej liksom. Köp något nytt Nintendo krimskrams och häng upp det på väggen. Men låt katterna leva sitt liv. För <laughs> Tycker jag ja, det är vi... inte synd om dem ibland. <laughs> vi vill säga samma sak till dig att fortsätta med det du gör med din podcast. Mm, det är jättebra. Tack så jättemycket. Jag ska försöka. Eh, tack så jättemycket så hörs vi. Puss och kram på er. Puss push -oh. hey hey peace Kan jag säger som lysst lyssnare har man hellre fler och kortare avsnitt än att ha långa. om jag får se det, jag tycker i alla fall. Inga retroresan på typ fem timmar. Eller en soffan, men det är det är oj oj, det blir det, det blir det. Wow, wow. Åh, wow. oh, lätte. Nej, nu tar du det tror jag inte.